microfon este Priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 2C042 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Aceste programe se îndeletnicesc cu un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lucrarea aceasta a fost încredințată de Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, preotului Niculiță, care, ajungând pe urmă în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate în maniera unor programe de 30 de minute care se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi ne va fi adus din 2 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 18. Mai înainte însă de a ajunge la această meditație, haideți să ne ocupăm ca de obicei cu câte o istorioară. Pentru o vreme am ales un mănânc de istorioare din viața lui Sadus în dar Singh, așa cum mi le-a lăsat el scrise într-o carte pe care o am foarte veche, Crucea înseamnă cer. Acesta este titlul cărții. Spune el că odată a venit la el un preot budist și i-a povestit o împrejurare interesantă. Spunea preotul acesta că a venit la mine o fată de vreo 13 ani și mi-a spus Eu sunt creștină. Eu am întrebat-o atunci Ce știi tu despre Hristos? Ea că nu știu prea multe despre Hristos, a răspuns ea, dar știu un singur lucru, îl cunosc pe el la care i-am răspuns, tu ești o fetiță nebună și needucată. Fetița a continuat, îl cunosc pe Hristos mai mult decât cunosc pe părinții mei. Eu iubesc pe părinții mei și părinții mei mă iubesc pe mine, dar Hristos locuiește în mine, Isus Hristos îmi dă viața pe care lumea aceasta nu poate să-mi o dea și nu poate nici să-mi o ia. Când am auzit așa, a zis preotul, am închis-o, necăjit într-o cameră, timp de 24 de ore, fără mâncare și fără apă. După aceea am întrebat-o, ei, cum te simți, fetițo? Când m-am dus la ea, ce credeți, ea cânta, avea bucurie în inimă și nu era nici măcar obosită. Atunci am închis-o pentru două zile, pentru trei zile și a treia zi, când m-am dus și am deschis ușa, am găsit-o din nou cântând, plină de bucurie și de pace, pe acea fetiță prostuță. Iar preotul budist i-a spus atunci fetiței, Fetițo, tu ești de acum învățătorul meu. Eu sunt un om bătrân, tu ești o copiliță de 13 ani, dar eu vreau să fiu ucenicul tău. Tu ai ceva ce n-am găsit eu. Și în felul acesta, continuă Sadu Sundarsing povestirea, putem să vedem cum al găsi pe Iisus Hristos nu este o lucrare dependentă de vârstă sau de învățătură, pentru că acea fetiță mică, aceea care nu putea nici să predice, găsise ceva pe care preotul acesta budist, un om în vârstă și foarte educat, nu putuse să găsească. Avem aici o dovadă copleșitoare, a adevărului că numai viața naște viață. Fetița aceasta, în ciuda vârstei ei fragede și a faptului că nu era educată, avea viața lui Hristos. Ea mărturisise cu gura preotului acestuia budist și dovedise cu tărie că Hristos trăiește în inima ei. Și pentru că acesta era un adevăr, Deși ea nu știa să-l explice teologic, Cristosul din inima ei, mărturisit prin gura și prin trăirea ei, a convins pe acest om și l-a adus și pe el la lumina mântuirii. Dragul meu creștin, indiferent ce mai pui după numere de creștin, îl ai pe Christos trăind în inima ta? Nu te grebi să dai un răspuns, pentru că trebuie să ai o dovadă a acestui fapt. Eu enumăr aici două dovezi. Prima dovadă, faptul că îl ai pe Hristos în inima ta, ți se confirmă prin aceea că ori de câte ori faci lucruri care nu-i plac lui Hristos, în inima ta vei avea imediat o înștiințare că faci ceva care nu place Celui care locuiește în tine. Dacă deci faci multe lucruri care nu sunt pe placul lui Hristos, Dar nu ești deranjat în inima ta, Atunci fi sigur, Hristos nu locuiește în inima ta, Este numai o vorbă goală în gura ta. A doua dovadă că Hristos trăiește în inima ta și că ai pe Hristos, Constă în aceea că Hristosul viu din inima ta va aduce și pe alții la el. Hristosul viu din inima ta va da viață și altora din jurul tău, indiferent cum sunt aceia, indiferent de cunoștința pe care o ai tu intelectuală despre el. Fiind în tine, el împrăștie pe peste tot puterea lui de a aduce la viață și va aduce la viață și pe cei din jurul tău, dacă îl ai cu adevărat în tine. Să nu te înșeli, n-ai să poți avea parte cu Hristos în cer, dacă nu trăiește de acum la tine în inima ta. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să folosim acest vreme de har și de cercetare, când ne dai din nou prilejul să ne verificăm cu toată seriozitatea dacă Domnul Isus Hristos a înviat și în inimile noastre, aducându-ne la o viață nouă, dându-ne și nouă lumina ta, firea ta dumnezeiască, prin care să aducem și pe alții la tine. Dacă dintre cei care ascultă acum aceste meditații sunt unii care constată că într-adevăr nu-L au pe Hristos în inima lor, pentru că pot face multe lucruri care îl deranjează pe Hristos fără ca să se închisească și pentru că n-au adus și pe alții la tine, ajută-i pe toți aceștia să se proștearnă la picioarele tale astăzi, să primească pe fiul tău ca domn ca mântuitor, să-i invieze și pe ei la o viață nouă și astfel să poată să fie siguri că în momentul în care viața aceasta i-a sfârșit vor fi împreună cu tine. Iar noi aceia care suntem deja ai tăi, ajută-ne să ne silim tot mai mult, să trăim pe placul Domnului Isus Hristos, împrăștiind în jurul nostru viața Domnului Hristos pentru aducerea altora la tine, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Am ajuns roba ce storic o dar Iisus mi-a deschis orizont spre calvar, loc de kin și loc de mari dure. Pentru veci tot trecutul Prin cele curs pe Calva, Mi-am schimbat temerile Într-un cânt glorios Sunt liber de acum Ești pentru veci tot trecutul, Prin sângele curs pe calba? Mi-am schimbat temerile într-un cânt glorios, Sunt Haideți acum să dăm loc cuvântului lui Dumnezeu, citind versetul 18 de la 2 Corinteni, capitolul 6. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fi și fiice, zice Domnul Dumnezeu cel atotputernic. Nu e vorba aici de faptul că toți oamenii de pe pământ sunt făpturile lui Dumnezeu și că din pricina aceasta El le este tată ci aici are în vedere numai pe oamenii care, prin credința în Mântuitorul Isus Hristos, au fost născuți din nou din Dumnezeu și prin această naștere au ieșit din lume, adică s-au deosebit de ea, de felul ei păcătos de a fi. Lor le spune Dumnezeu, eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fi și fiice. Deși toate popoarele de pe fața pământului au ieșit din Dumnezeu, Totuși numai poporul lui Israel era poporul duhovnicesc al lui. Așa și astăzi, numai oamenii duhovnicești născuți din nou, care au firea natura lui Dumnezeu, sunt copiii lui, pe care îi îngrijește în chip deosebit. Lumea, așa cum s-a mai spus, este împărțită în două, copii ai lui Dumnezeu și copii ai diavolului. Găsim aceasta scris la 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 10. Orice om este chemat de Dumnezeu să se întoarcă la el, să iasă din lumea păcatului, să-l primească pe Domnul Iisus ca mântuitor personal și astfel să fie născut din nou, să devină copil al Tatălui Ceresc. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, toți oamenii să devină copiii lui duhovnicești. Întrebarea care se pune este, vor și oamenii la rândul lor lucrul acesta? Cine vrea, poate ajunge la starea fericită de copil al lui Dumnezeu. Numai cine vrea, cine dorește să devină copil al lui Dumnezeu, numai pe acela îl face Dumnezeu copilul lui. Deși Dumnezeu este tot puternic și poate face tot ce vrea în cer și pe pământ, nu forțează pe nimeni să devină copil duhovnicesc al său, nu mântuiește pe nimeni fără consimțământul personal. Dumnezeu poate face tot ce vrea, dar nu vrea să treacă peste libertatea noastră, de aceea nu ne mântuiește cu forță. Dar ce fericit este acela care vrea să devină copilul lui Dumnezeu? El și-a găsit adevăratul echilibru al vieții și are o nădejde vie într-un viitor strălucit. Am ajuns aici la încheierea meditațiilor asupra capitolului 6 de la 2 Corinteni, iată-ne acum ajuns în fața capitolului 7 de la 2 Corinteni, unde dăm citire versetului 1 care sună astfel. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Deși versetul acesta, ca multe altele din epistolele Sfântului Apostol Pavel, pare să miroase a lege, adică pune apăs pe ceea ce ar putea să facă omul pentru mântuirea și fericirea lui, totuși nu are în vedere nicio lege și nici vreo posibilitate din partea omului să se ajute, ci este arătat și aici tot harul lui Dumnezeu, singurul care poate aduce izbăvirea și desăvârșirea omului. Mântuirea este în întregime a lui Dumnezeu și a harului său. Calea mântuirii pe care trebuie să meargă omul pe pământ până va ajunge la țintă, adică locul unde nu mai sunt lupte și osteneli, este tot calea lui Dumnezeu și a harului a bunătății lui. Toate cele trebuincioase pentru a putea merge omul pe calea mântuirii sunt ale lui Dumnezeu și ale milei sale. Ce ar fi putut face Israelitul pentru izbăvirea lui, dacă n-ar fi fost mâna lui Dumnezeu care l-a izbăvit, dacă n-ar fi fost sângele mielului de paște, ce-ar fi putut face Israelitul în fața mării roșii dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu cu harul său izbăvitor? Da, toată mântuirea izraeliților de odinioară aparținea lui Dumnezeu și milei sale. Toată mântuirea noastră a Israelului cel nou de astăzi este a mare lui Dumnezeu și a bunătății sale. Dumnezeu ne înfățișează mântuirea sa minunată prin mijloacele cele mai simple și mai limpezi, ca noi, oamenii păcătoși, să o primim cu ușurință. Dar un singur lucru nu face el. El nu ne forțează să primim mântuirea și calea ei. Israelitul de odinioară, cu toate semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în scopul izbăvirii lui, putea totuși să se împotrivească și să nu iasă din Egipt. Dumnezeu nu l-ar fi scos cu forța. Dar toți cei care au ieșit din Egipt, deci cei izbăviți, trebuiau să meargă pe calea pe care le a arăta Dumnezeu ca să poată ajunge la o dihnă în Canaan. În felul acesta trebuie înțeles și versetul de mai sus. El este dat numai celor mântuiți, celor care au ieșit din robia lumii păcatului prin credința în sângele mielului lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Mântuirea o avem, dar trebuie, prin ajutorul harului lui Dumnezeu, să o ducem până la capăt cu frică și cu tremur. Avem la îndemână tot ce ne trebuie ca să o putem duce. Dumnezeu s-a îngrijit de lucrul acesta, să întindem doar mâna credinței și vom lua din belșugul harului lui Dumnezeu care se află lângă noi și astfel vom putea înainta.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 Trebuie să vegheze asupra lui tot timpul ca să nu se întineze cu lucrurile lumii păcatului și astfel să fie împiedicat în mersul lui spre țintă. Aceasta este o treabă pe care o poate face numai el, căci curățirea cea mare, adică iertarea trecutului păcătos, a făcut-o Domnul Iisus prin sângele său odată pentru totdeauna. Păstrându-ne curați de întinăciunile cărnii și ale Duhului, gânduri rele și învățături străine de adevărul lui Dumnezeu, putem să înaintăm pe care a sfințirii și putem fi folosiți în lucrarea lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare, fiind întrebat odată despre cum înțelege întinăciunea cărni și a Duhului, a răspuns. Întinăciunea cărnii este amestecul cu oamenii care săvârșesc fără de legi, iar întinăciunea Duhului este indiferența credinciosului față de cei care să vășesc fără de legi. Spune aici în frica de Dumnezeu. Așa încheie versetul. E vorba aici de frica în dragoste sau de frica dragostei. Cine iubește cu adevărat se teme tot timpul ca să nu facă vreo faptă urâtă care ar atinge ființa iubită. A asculta de Dumnezeu numai de frică înseamnă a fi egoist, pe când dacă asculți din dragoste, înseamnă că ești sincer și dezinteresat, gata să dai fără să aștepți nimic în schimb. Cât de mult s-ar schimba fața lumii dacă oamenii s-ar teme de Dumnezeu, măcar cum se tem unii de alții? Vai să nu mă vadă cineva! Așa se aude deseori când e vorba de o faptă urâtă sau vorbă nepotrivită. Dar nu numai atât! Noi trebuie să iubim pe Dumnezeu și din dragoste pentru El, să trăim în Sfințenie și să lucrăm pe ogorul Lui. Orice înaintare pe calea Sfințeniei este o dovadă a dragostei noastre față de Dumnezeu. Fiecare progres în Sfințenie, spune Spurgeon, este un progres în fericire, este o treaptă spre asemănarea cu Dumnezeu. În continuare, la versetul 2 din 2 Corinteni 7, Pavel spune... Înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Când scrie aceste rânduri, Sfântul Apostol Pavel are în vedere, în primul rând, pe frații din Corint, pe acești copii duhovnicești ai lui, pe care cu preț de lacrimi și de jertfe i-a adus în casa tatălui Ceresc. El s-a cheltuit pe sine pentru ei și n-a urmărit niciun folos material sau de altă natură din partea lor. Iar când s-au evit de tot felul între ei, el n-a încetat să-i spătuiască, să-i îndemne spre îndreptare și să-i mustre chiar, ca să nu rămână în starea primejdioasă în care se aflau. Nici când era în mijlocul lor, nici când era departe cu trupul de ei și le trimitea epistole de îndemn și de mustrare pentru stări și fapte, el n-a nedreptățit pe nimeni, n-a vătămat pe nimeni în ceea ce privește mântuirea Și n-a înșelat pe nimeni În ceea ce privește calea adevărului Dar nu numai pe ei Ci pe toți credincioșii Domnului De pretutindeni Frumoasă este starea inimii Care poate spune Fără nicio reținere N-am nedreptățit pe nimeni N-am vătămat pe nimeni N-am înșelat pe nimeni Așa ne vrea Mântuitorul nostru El vrea să fim curați Cinstiți și drepți în toate privințele. Să nu ne dreptățim pe nimeni și să nu vătămăm pe nimeni nici trupește, nici duhovnicește, nici când e vorba de lucruri materiale, nici în lucruri spirituale. Să împărțim drept cuvântul adevărului lui Dumnezeu, cum spune la 2 Timotei 2,15, după cum trebuie să împărțim drept și bunurile pământești celor în nevoie. Atunci nu ne dreptățim pe nimeni nu vătămăm pe nimeni și nu înșelăm pe nimeni. Noi suntem doar administratori ai bunurilor lui Dumnezeu, fie pământești, fie duhovnicești, să avem grijă de împărțirea lor. Să nu ne dreptățim pe nimeni nici în dragostea pe care o datorăm unii altora. Și dacă rămânem de plin sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu vom ne pe nimeni și nu vom vătăma nici calea sfințeniei lui Dumnezeu printr-o purtare nepotrivită. În continuare, la versetul 3 din 2 Corinteni 7, citim Nu spun aceste lucruri ca să vă o că căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Inima credinciosului este un templu unde trebuie să locuiască Domnul și toți copiii lui. Lucrarea aceasta a făcut-o și o face necurmat Harul nemărginit care a fost adus pe crucea de pe Golgota. Orice inimă care primește prin credință Harul Mântuitor este transformată într-un locaj dumnezeesc pe care dragostea și sfințenia o împodobesc cu belșugare. Aici își găsesc loc de odihnă și de bucurie toți credincioșii, toți răscumpărații Domnului, toți aceia ale căror inimi au devenit temple sfinte. Sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Așa scria Sfântul Apostol Pavel fraților din Corint. Acești creștini erau în inima lărgită și sfințită de Harul lui Dumnezeu a acestui mare om. Și nu erau numai pentru un timp sau numai în anumite stări și împrejurări, ci erau pe viață și pe moarte, adică pentru totdeauna. Cine se lasă cuprins de brațul Harului Lui Dumnezeu, nimeni nu îl va smulge de aici niciodată. Dragostea și Harul Lui Dumnezeu nu încep lucrări și apoi să le lase neterminate. O dovadă că și noi suntem lucrarea Dragostei și Harului Sfânt este statornicia noastră în credință și în dragoste față de Dumnezeu și față de copiii Lui Dumnezeu este inima înnoită, care se poate lărgi pentru toți. Frații noștri trebuie să fie în inima noastră pe viață și pe moarte. Niciun om, nici o împrejurare nu trebuie să-i de acolo și nu numai pe unii de care ne-ar conveni, ci pe toți. Noi trebuie să trăim viața și felul de a fi al împărăției lui Dumnezeu încă de aici. În fiecare zi să învățăm câte o lecție. Dacă acolo vom trăi în dulce părtășie cu toți răscumpărații Domnului Isus, de ce oare n-am începe de aici această părtășie? Chemarea noastră aici este îndreptată și nu numai o părtășie de vreme bună, ci și când ne aflăm în mari primejdii, trebuie să păstrăm dragostea și părtășia cu frații noștri. Sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte... Vremurile de încercare arată cât de adevărată este lucrarea lui Dumnezeu în noi. La versetul 4 din 2 Corinteni 7 spune Pavel Am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi, sunt plin de mângâiere, însaltă inima de bucurie în toate necazurile mele. Acești creștini din Corin care mai înainte fuseseră răpricină de întristare și durere pentru Pavel părintele lor duhovnicesc, căci îngăduiseră păcatului și Duhului de dezbinare în adunarea lor, iată acum o pricină de laudă și de bucurie pentru inima lui. Care a fost taina acestei schimbări din temelii? Una singură, pocăința. Frații din Corint s-au pocăit de păcatul față de care s-au purtat cu ușurătate și au îndreptat tot ce trebuia să îndrepte ca Duhului Dumnezeu să poată lucra liber în adunarea lor. În adevăr, Mare lucrare poate să vârși pocăința, atât în viața unui om, cât și în viața unei comunități. Ea schimbă complet cursul vieții și atitudinea lui Dumnezeu față de cel pocăit. Dintre multele exemple de oameni care s-au pocăit din Sfânta Scriptură, luăm unul, pocăința împăratului Manase. El a făcut ce este rău înaintea Domnului aducând idolii în templul sfânt din Ierusalim, unde le-a zidit altare și le-a adus jertfe. A apoi copii în Valea Hinom în cinstea idolului Moloc și ținea lângă sine oameni care chemau duhurile, umblau cu descântece și tot felul de vrăjitorii. Din pricina lui Manase tot poporul s-a rătăcit. Atunci domnul a pedepsit aspru pe Manase, lăsându-l să cadă prizonier în mâinile împăratului Asiriei. Aici, în suferință, Manase s-a cercetat pe sine, a văzut tot răul pe care îl săvârșise împotriva Domnului și împotriva poporului său și cu adâncă pocăință s-a rugat să ierte. Dumnezeu i-a văzut pocăința sinceră, s-a lăsat înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus din nou la Ierusalim pe tronul împărăției lui Iuda. Aceasta o putem găsi în 2 Cronici, capitolul 33. Pocăința este singurul leac împotriva păcatului săvârșit, Singurul leac pentru a fi pus din nou în loc de cinste și încredere, singurul leac pentru alungarea norilor întristării și aducerea soarelui bucuriei. Așa au făcut cei din Corint. În urma pocăinței lor au căpătat iarăși încredere înaintea lui Dumnezeu și a marelui apostol Pavel au fost iarăși o pricină de laudă și de bucurie pentru inima lui. În adevăr, numai în omul pocăit poți avea încredere, numai cu el poți să te lauzi și numai el produce bucurie înaintea lui Dumnezeu și a credincioșilor săi. Pocăința, spune Sfântul Efrem Sirul, este scara care ne urcă acolo de unde am căzut. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune, dacă noi ne aducem aminte de păcatele noastre, Dumnezeu le va uita. Numai cei cu păcatele acoperite și uitate de Dumnezeu sunt fericiți cu adevărat, numai ei sunt vrednici de încredere, numai ei sunt purtători de lumină și de bucurie, numai ei sunt folositori oamenilor și lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului de radio 2C042 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Toți aceia dintre noi care n-au făcut actul inițial de pocăință prin care să devenim copiii lui Dumnezeu, să se grăbească acum să-L facă fără întârziere, iar noi care am făcut actul inițial să nu contenim a nepocăi mereu de tot ce este străini de Dumnezeu în viețile noastre. A Lui să fie slava, cinstea și mărirea de acum și în veci de veci. Amin.